Bismillahi Rahmanir Rahim. Të nderuar, Assalamu Alaikum. Mirësepofto takova me në takimin e radhës. Kësaj radhe në një cikël të ri takimesh. Kemë ecur disa takime së bashku me radh në ciklin e takimeve të Lumtjo. Dhe apsati e ka shumë përzgjim, ka shumë uzime të mira që freskojnë zemrën që kan mundi të thonë. Por besoj që ajo që është thën mund të shërben si një mostër e rëndësishme se kemi me në vërtet qëka fit të gjizohemi, kemi me në vërtet për shka të ndihemi mirë dhe krenar. Kësa e radhe të ndëruar, dhe dhe motra, do të mundojme që në këtë ullëthim së bashku, të japim përgjigja në një pycet madhe që e kemi parashtruar dhe kemi vendosur si titur të këti cikli. Si të bëhesh? Qfarë si të bëhesh? Të ndëruar. Sëtë njerëzit njetë në kësa Jo rrëdherë janë të hëtuar. Jo rrëdherë janë kërsi udhkryqeve që nuk din ka t'jam bojnë. Në ka hëtuar dunjoja, në ka hëtuar materializmi, në ka në hëtuar shumë gjyran ka dunjo. Mungese për gjyqeve të duhura që e brejnë brendin e njëriut e kam bënë njëriut që nuk din kërë duhet t'jatë. Kush është aj? A është kë, apo është aj, apo është mëral? E në në tjetër, ndoshtë të edhim që ka është mirë, por vijes fide e rëzë, si të bëhemi, kështu, kohë e fështirë, kohë e dinamike, kohë e spruveve, telashve, si të bëhemi? Për të i kësaj, ndoshtë ta nuk marim edhe për gjithë në duhur, apo nuk konsultuem burimet të duhurra dhe referensin e duhur. Andaj, si të bëhesh, është pyëtje madhe. Do të ndojmë që se bashku inë shala, të japim përgjigjen e nënkuptuashme para kësoj, që farë duhet të bëhesh, e pasaj si të bëhesh. Me që si të bëhesh, është aspekti praktik, i asaj që ka duhet të bëhesh, kam preferuar që pyëtja tjetë si të bëhesh, nga se e nënkuptuashme pasaj që ka duhet të bëhesh. Që të njojmë udhën, të njojmë shtigjet, të kemë hartën për para, qëfar duhet të bëhemi një, dhe si duhet të bëhemi një, qëfar është e kërkuar nga ne si njërës, mos të bredhim, mos të lejthitemi, mos të humbim, ka shi labirintheve të shumë të të kësaj dunjoja, të kemi të qartë uktimin tonë, të njojmë qëllime tona, të dim qëfar duhet të jemi, dhe kush duhet të jemi, e kësë më rratë. Pra daj, ka shumë kapitën njëtë si duhet të jemi, pasi që të kemi njërse, qëfar duhet të jemi. Njerëzot sot mundohen t'jen gjithë qka, po shpesha rjoj njeri. Mundohen t'jen ky e aj, aje, aje, kështu më radhë. Rolet të ndryshme jemi duke luajtur, mirë, po a jemi pjytur në njerë. Rolin e njeriut, a jemi duke luajtur. Një kështë pëse qka, qëfa roli, qëfa roli i kua njeri, kjo është problemion. A e njohim një rolin e n Dhe apo e luajm rol njeriu. Nga se besoj se pajtohemi pajtoni me mua të nderuar Lëzëmuja, qe njerzit luftojnë mes vete dhe sakatohen mes vete për pronat caktuar, si e caktuara, si pasoi e la kimisë e pangopsis. Që njerzit vriten mes vete për çështje caktuar të caktuara tek soi bote bi bazën e gjelozis, e inat e ziris, besoj që pajtoni me mua se njëri këtë së radhë nuk e lua rol në rolën e ti. E në që njëri u kur fundi i angazhimeve të ti dhe fundi dhe kulmi i preokupimeve të ti është mbushja barku të ti dhe shfryre e pështë të ti, besoj që bindini dhe pajtoni me mua se asë as këtë së radhë nuk është njëri njëri. Përsi këtu e në kërkesa tona, po, kemi nevoj për to, por ti e në qëll Por që të fundi i kërkesave, tjetë suksesi i sukseseve, atë atëherë qëfar në dëndën nga të tjera, kërjes të tjera që rrështë një udheqem ato dhe i përdurim. Përndaj, qëfar duhet të bëhemi dhe si duhet të bëhemi? Kjo nga një ramë. Në rëmë, në tjetër të ndërruar, shpeshër sa të shojmë që, që njerëzit përdurin fjallë ndryshme, të njerëzve të ndryshme, që në është ta asë vetë nuk e din qëka duhet të b e lërë më të dinë se si duhet të bëhen, por jam bërë referenca, që njëtë marrin fjallë ty në dëgjojnë referimet të tyre, dëgjojnë njëgjërimet të tyre e, e kështë të më radhe. Po, që ato tjenë në suazat të kufizuara, brenda një shtegu të saktuar dhe dimenzojnë të saktuar, nuk prish pun, ka se ursia është gje humbër e besimtarit, që këtë që e gjenë e merë, nuk prish pun. Mirë po, që aty të ndal dhe tjetë kjo referenca kërësore jona, kjo është problematike. Sot shumë në rejtës sociale, fjallë të në nërishme, në Instagram, në Facebook, në Twitter, dhe gjitha ato disimundumi të jam veshë në vitësën, unë kanë thënë. Maksimumi që nga njëherë e bojmë e shumë atje e huazuar, e shumë e shumë rolhere tjetë emri ati që e ka thonë. Nën ka një farluj kopimi ka një farlëj vjedhjet mendjeve të njerëzve dhe ekspozimi artificial i menqurive tona dhe atësive tona. Problem bashkohor, njerëzve të menqur, do s'ha nuk dim kërshjena ta. Pra ne i duha që të përzgjithi fjallë të njerëzve të menqur. Por njerëzve të menqur që e kanë kuptuar qëlimin jetës, e din qëfar duhet të bëhen dhe e din si duhet të bëhen. Gjasata kanë konsultuar referencën hyjnore, Fjalët e Tyra, Uzimet e Tyra, burojnë nga fjala e Allahut dhe fjala e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shumë kanë njohërmendje nga historia e kaluar e nderuar, nga gjerat e para, shokët e pejgamberit alaihi salatu wasallam, tabiinat, gjerat e dytë, e tretë, po edhe pasqyrat dijetarë që kanë ardhur, kanë në fjalën më të vërtetë shumë të mençura shumë kuptim plote, shumë përmbajsore, shumë përmbjatshme, shumë të rëndësishme, e që, pa dujshim se, të gjitha këto, për neve janë shumë të domazurëm të tim. Pra dajtë të nërruar, dhezë dhe motra, kemi nevoj, kemi nevoj për këto fjallë, kemi ne për të ozime, dhe kemi ne të njojmë këto kategori, këto shtigje tjetës tonë, të, ton, të njojmë uh, rolle tona të dim qëka duhet të jemi dhe si duhet të jemi. Për ndaj kam përzidhur që titri tjetë pytje, ndërsa emisioni tjetë përgjigje. Si të bësh, tri pika, qëfar si të bësh, do të përgjigjemi, inshallah, që nga takimi i dyti i radhës në takimin e radhës. Lina tërë, zotë ju shpërbleft, ju ndëroft për inkuraimin dhe për, për krahën e vazhdushme. Presim edhe komente juaja për atë qëfar duhet të bëhemi dhe për tëra që po e zhvillujmë së bashku. Zotë i shpëm lepë, ne da kemi nashëm e sërëm a reku.